Sziasztok! Itt a Clickplay 21. epizódja. Én vagyok Neurotic, és itt vannak a többiek. Májkülele sziasztok! És igen, sziasztok! Hát a, a srácoknak mondtam már a műsor előtt, hogy én kezdek egy érdekes infóval NVIDIA téren, mert így felmerült egy-két driver frissítés, és az történt a hétvégén, hogy elfüstölt a videókártyám. Ó, micsoda meglepet. De mint a húzat. De így, hogy szó szerint... A ilyen még sosem volt, gondolom. Hát nálam még nem. Pedig már megfordulták két Radeon kártya. és egyébként most is a régi Radeon kártya van a gépben, csak De, ugye... No. Azt ilyen. hiszem, azt akarod kihozni, hogy Nvidia. Hát nem. <laughs> ez már nem, is nem tehát, ezek, tehát a régi kártyáimok nem adtam el, azok így a polcon pihentek, és most tök jól jött egyébként, hogy ahogy elfüstölt a másik, bele tudtam tenni a régit, és azzal most üzem el. De ez így érdekes mi a volt. mi vagy mi? É, nem tudom, így divíziónk közben egyszer csak. Ja, volt hát egy, nem volt nem egy nem ilyen, volt egy ilyen, puff. Így, mintha levágták volna az áramot, mondom, mi történt. Nézek így a gépre, hogy mondom, minden másról van áram, csak a gépen nincs. És. És így próbált és a gép ki, ki újraindulni? Ki jött, ki jött a lelke. Igen. Tehát próbálta a gép, Igen, a videókártya is úgy látszik füsttel működik. Mert ha azt kijön belőle, minden lakult, minden nem működik. A azzal működött, ezt tanuljátok meg, én, mint. Leendő villamosmérnök, mondom nektek, minden füsttel működik. Ha kijön belőle, akkor basszhatod. <gül> és ha kettőt rácsapsz és nem javul meg, akkor tényleg tönkrement. <gül> Igen. És így pont, pont ez történt. Hogy villant egy nagyot és egyszer csak ilyen füstszál belőle fölfele. Kicsit a frászt kaptam. Aztán kihúztam mindenből. Persze utána már nem indult el. Még szerencsét hogy az alapl alaplapot nem nyírta ki. Mert igen, ki igen az alaplapot, a akkor nem elég egy kártya csere. Utána gondolkoztam is egyébként, hogy mondom, kicsit az egyik szemem sír a másik nevet, mert hogy azért dolgozni meg minden mást azért tudok így, hogy, hogy egy gyengép kártyát beleraktam, viszont azért hmm. csak a legdrágább része szállt el a, a gépnek. Viszont ami jó hír, hogy még van rá garancia. Na hát Nincs akkor hogy. meg... Úgyhogy általában ezek úgy szoktak tönkre menni, hogy amint a garancia lejár, másnap reggel 8 óra 58 perckor Igen. tönkre megy. Egyébként ez is kivolt számolva, mert kb. két évvel vettem és három év garancia van rá. Úgyhogy a két éves születésnapját már nem érte meg. Szegény. Hát a division-nál én is eldobtam volna az agyamat. Igen, úgyhogy fél félek is, hogy mi lesz. Utána kipróbáltam két videókártyával, mert hogy ö, két Radeon 6970-en volt előtte és mind a kettő meg van még hogy így beleraktam, mondom, megnézzük megkísértve a sorsot, hogy ja, elindul a bele, Diviz... Division, hogy, hogy mit szól. Aztán végül kivettem, már igazából a két kártya együtt már olyan eszeveszettő hangos volt, hogy mondom, jó, akkor most most a, most a gamingnek megmarad egyelőre a Hearthstone. Tomszéd átszólt, hogy ne nyír vasárnap a füvet, hülye gyerek. Egyébként nem egészen, de így, így hallgattam, tehát, körülbelül olyan a hang, mintha a ház előtt parkolna egy kocsi nyitott ablaknál. Tehát, ez az az úgás, tudod, ez mikor. Ez <gül> <Az> kemény. <gül> <gül> és így mondom, jó, akkor ezt most nem erőltetjük. Így egynek is van, nem tudom, ez mennyire hallatszik át, hogy. Nem. Akkor... Én most nem hallom. Jó, annyira akkor nem vészes. De. Na most egyelőre ez, ez van. Tehát, e emlékére, Neo. Igen. <gül> <gül> <gül> <Ül>. <gül> <gül> és, és gyerekek, mondom, ez nem hangeffekt. Ez száz százalék live, live. live csígez. Igen, igen. És Ezt nem majd poszulás, kivágom, és, és, kivágom és, és, és ez lesz majd a é, szerintem a következő műsoroknak a, a, <gül> de, a betétal. láttam a másik podcastben is amúgy most a hétvégén. <gül> <de>, a <gül> a hát kopizunk. Csak, ott nem ez ment. De ez hangulathoz idő volt. Igen, edőként. ez nem volt hangeffekt, és csígez ehhez semmilyen eszközt nem használt, csak a kezét és a száját. Meg egy szájharmónikát. Meg egy szájharmónikát felettel, igen. Ne hagyjuk ki a lényeget Na, az a, ma a mahaja, történetéből az a tanulság, ha Radeon kártyátok van a régit, ne dobjátok ki. Hogyha Nvidia-tok, akkor meg nyugodtan, mert fog tönkre menni. Igen, do dobjátok ki a régit, mert az már amúgy is tönkrement. De nem hogy a régi egyébként tök jó bírja. Csak hát most tényleg a hearthstone lesz korlátozva a gaming. Az jobb volt, ugye szokták volt mondani. Mondjuk az is egy két gigás kártya, azért a régi? Csak mondjuk, most vettem észre, hogy például néztem egy Youtube videót, ami 60fps-be akart menni, 1080p-be, és az már akadt. De hogyan? Há nekem is nem kérigás tudom. kártyám van. És hát ez az... egy régi kártya, tudod? Ja, mondjuk aztán aztán lehet, nem. hogy azért... Hát, ez, ez a hát ezért a GPU az inkább erő, fontosabb, mint a memória. Ja. Hát Neu, a végén még kiderül, hogy úgy rossz a géped, ahogy van. <laughs> <laughs> Csak nem. Na mindegy, majd ha lesz fejlemény, akkor elmondom, hogy mired belőle. Hát egy új Nvidia kártyain. Én, én, én, én szavaznék. Hát Ember szavaznék. ember mert Cseré, Cseregarancia. Egyébként néztem kártyákat, és most uh, az AMD uh, 390 az, ami ilyen nagyon durván jó árban van. 8 gigás kártya, és ilyen 100, 100 és 110 körül van árban. Valami ami elfüstölt, az... az... Az nagyjából ilyen árban volt, és nem is ment ebbe az árba egyébként. Hát akkor ezért be tudnád cserélni azt, te ott rá kell fizetned. Nem Szerintem tudom. Nem akarom elhinni, hogy, hogy egy erősebbre be tudod cserélni, oké, hogy ugyanabban az árban van, de... Nem tudom, majd meglátjuk. Ki, ki egy kifu ez találva? kifutó széria volt, hogy most el, elfüstölt, úgyhogy hát, nem yeah, tudnak-e tudnak küldeni fosz, másikat. Jól nem fogsz vele járni, ez ki van találva, szóval. Hát én is ettől félek. Lehet, hogy izét adnának ingyen egy titánt, NVIDIA-t. Tehát a szerencsétlen srácnak adjatok már hát reddig, ja. volt. Jaj, jó. Ja. Akasztottak le egy titánt? Nem az ja, ilyen, tudja De egyébként az a marha vicces, hogy körülbelül akárhol látok valakit, aki így, így, így tudott, szerintetek milyen ez a gép, és így berinkeli. Nézzétek már meg, ez, ez van nekem. És így mindenhol GTX 970-ek vannak. Tehát, hogy így... Mert az Körülbelül ez így a gyárba így, így, így, így tolják ki fel, nem is gyárt az Nvidia, nem is gyárt más, csak ezt a szériát. De amúgy Szinten. én azt mondanám, hogy a 980 az szerintem jobb, viszont a 960 meg árértékarányban jobb, mint a 970. És már 960-ban is van 4 gigás, ami bőven elég most Üy. mostanában szerintem. Egy Nvidia szakértőt. Annyira nem mondtam. Köszöntöttünk be nekem egy, egy sima 750 titániumon van, 2 gigás, de ez a kártya, ez halk nem úgy, mint a tefűnyírod, meg, <gül> meg alig fogyasz, szóval még a tápon, nem spóroltam a tápon, mert tápon spórolni nem szabad. Ez Így egy alapdő, hogy a a tápod, az, az legyen az egy, a legjobb, ami elérhető, mert, mert az rengeteg problémának a forrása. Igen, volt, volt egyszer olyanom, hogy a táp ment gajra. A, az a legrosszabb amúgy. Az és az is megvághat mindent, szóval. Igen, és egyébként az persze. úgy derült ki, úgy derült ki, hogy a DVD-meghajtóba, amikor beletettem egy DVD-t, mert akkor még használtak az emberek A DVD-t. Ez ilyen régen történt. Nem, amikor felpörgött, akkor ugye nagyobb feszültséget szeretett volna adni neki, és ezt már nem bírta a táp, nem és így És először azt hittem, hogy a dvd meghajtóval van valami, Bibi. Mert így ilyen kis tudatlan voltam még, aztán nem a tárpa. De más használat közben nem is, tehát, hogyha nem tudom, játszottál, meg pörgött a háttérben mindenféle hát, akkor annyira nem volt annyira erős az a gép, hogy így a ja. feszültséget adott volna le. Nem, inkább ott áram, de mindegy. Akkor áram, na mindegy. Zárnám tehát erőség. a feszültséget azt, azt viszonylag nem sűrű szokta. Az a, jó. Ja, jogos. Jogos. az a jó, hát? hogy mi, mind a hárman valamiben nagyon jó szakértők vagyunk. Tehát Kivéve én. Az... Igen. Ne, te az amd értesz. Aha meg a radeóhoz. E el, el tudom mondani, milyen illata van a füstjének. <gül> Ezt szerintem rajtunk, rajtunk, rajtunk se én, se Miky nem tudja elmondani, szóval. Én még, még füstöt nem éreztem. Tele van bele, most mondtam. is a szobám így beleivódott <gül> szerintem már a falagba. <gül> Na, de hogy valami értelmes dologról is beszéljünk szerintem, térjünk rá napi rendi pontunkra az elsőre, ami egy ilyen rövid kis hírecske, hogy a Titanfall fejlesztői Adril 4-es játékon dolgoznak, ez a hír a Titanfall ugye? Lehet, hogy ez a Titanfall 2, én egyébként erre gondoltam. amit A hírben azt írják, hogy idézem, a pozíció leírása alapján viszont nem a Titanfall 2-ről van szó. Nem baj, én arra gondoltam, ez csak kabu. Ja, igen, mert itt egy. belül egy másik plecska. Külső lehetős akciók, kalandjátékot írnak. Ja, akkor tényleg nem a Titanfall 2. Nem, nem, nem, nem tudom, hogy ez mi lesz. Én... Mondjuk amennyit de, beletettek a Titanfall első részébe tartalmat, szerintem már valószínűleg régkész vannak a kettővel, ugyanannyit tesznek bele. Nem, amúgy szerintem jobbat akarnak, és az alap az a, ugyanaz lesz, mint az egy, csak annyi, hogy több lesz benne a tartalom. Arra viszont akkor ezek szerint elég a csapat fele is. Mert hmm. a másik fele akkor meg ezen ügyködik. Egyébként srucpoénként, ugye nemrég talán mi beszéltünk is róla, hogy a Titanfall belekerült a, az Origin-nek a... Origin access rendszerébe, tehát ja. fizeted a havidéjat, és tudsz játszani, most már a tajték is, és ezen felbuzdulva, fel -e? igen, tehát hát uh, szószó, <gül> nem sokan, <gül> mondjuk úgy, tehát én ezen felbuzdulva feltettem, hogy majd tök jót fogok játszani, és így, hát abban a, a botok régióban, ahol én játszottam, abban, a... nem az nem. tehát abban a régióban, ahol én játszottam, majdnem száz ember játszott Team deathmatch ami a hiszem a TTNF, hogy így hívják ezt a játékmódot. És a többi játékmódon nem nagyon játszott kb. senki, úgyhogy viszonylag kevesen voltak, ami viszont érdekes, hogy tök jót tudtam benne játszani. Tehát nem volt senkinek lag, tök jók voltak a pingek. Hát úgyhogy csak ha kevesen úgyhogy... használják a szervert, csoda. Hát jó, de ha kevesen vannak, akkor nyilván ezek nagyon szét vannak szórva, ja, ja. és akkor általában lagolni szokott, mint a személy. De tök jót játszottam igazából, tök megint titánba ülni, meg lölőzni, meg is lelőni. Meg minden, azzal The a marhosok fegyfelelővel. Egy ilyen családias is lehetően megismersz igen igen. <alah> igen, igen, igen. igen. nagyon sok ilyen játék van, hogy az ember most megveszi, és ha szól a haveroknak, hogy figyelj, vegyétek még meg ti is, akkor igazából olyan, mint nektek gyártotta volna a cég azt a játékot, mert körülbelül ti fogtok vele játszani. <gül> <gül> <gül> nagyon, na, nagyon sok <gül> játékra lehet ezt mondani egyébként. Monapság. Hát, hát az a baj itt a titanfall sem a játékmenettel volt feltétlen probléma. De az teljesen jó volt. Hát így visszatérni rá, csak arra viszont ez az 50 giga egy kicsit sok, hogy így ott üljön a gépeden, és néha leülsz egy fél órát nyomon, akkor a Tehát amennyi tartalom van benne, az az 50 giga az irreális. Tehát a, a GTA 5 50 gigás, és azért a kettő között van egy kis különbség. Okay, Ezt más az kategória. egy dolgot nem tudtam én sem megfejteni, hogy mi a... Pöcsöm, miért kell ilyen kibaszott nagy... Hát ők megmagyarázták, megmagyarázták, hogy a hangok nincsenek benne tömörítve. De ez Tehát, hogy meg Letöltöd a... a kisebb játékot, és akkor el is indul egy ilyen skript, ami a hangokat így kibontja. De ez egy akkor egy nagy... De van. miért? Hát elméletileg, hogy a gépnek az erőforrását nem fogyassza nagyon ez a tömörített hang. Bár de ez hülyeség. De miért? Szerintem. Az az meg... Így van, az ez már annyira szóval nem eszi az erőforrásokat meg szerintem. Meg kibaszott játékról beszélünk, aminek Kell egy erőmű, hogy kihajtja grafikailag, és akkor pont a hangokon fog Még a Titanfallnak pont nem kellett, sőt, akkor igen, erőmű, de. Ezt akartam mondani, mert a Source Engine megy alatt. Az csak Source. Úgyhogy igen. Úgy, uh -huh. igen, az. igen. Wow. Most, nem, nem is értem, hogy most, tehát most amit ott megspórolnak, azt átrakják a gépbe. Tehát a régi gépemen futott, ami, uh -huh. ami már nem is emlékszem, hogy milyen, mert olyan szar volt. És azon futott a Titanfall. Tehát, Nekem egy videókártyával elmegy. Szóval... Tehát ezzel a most tudnék Titanfallozni talán. Hát én a régi izé, GTX 2.250-es 1 gigás kártyámmal tudtam Titanfallozni, majdnem maxon. Hát akkor az az enyém is vinné, hát. Mondjuk ez a jó a source-ban, a, a motorban, hogy egyszerűen alig kell hozzá valami, de közben meg arány... nekem tetszik. Tehát szerintem jól néz ki a Titanfall. Szó-szó, hmm, de igen. Hát figyelj, mondjuk mi a Black Ops 3 annyira néz ki, nem? Hát, logika, Na jó, a Ghostnál jobban néz ki. Jó, hát a Ghostnál minden jobban néz ki. De a Ghostnál kell 6 giga RAM, tehát érted? Jó, mondjuk a Ghostnál azért megcsinálták, hogy így felpimpelték a, a régi motrot. Tehát így telerakták mindenféle ilyen low, vagy ilyen high-textúrákkal, minden szarra. Amitől igazából sokkal jobban nem néz ki, viszont sokkal jobban eszi a géperő forrásait. Úgy, egy hogy, hogy valahol van egy Valahol van egy ilyen alternatív univerzum, ahol nem a hardware vásárlásra ösztönzik a játékosokat, hanem optimalizálják a meglévőre. Nem hiszem, hogy létezik ilyen univerzum. De, de az a durva... Valahol biztos, hogy van. Én hiszek benne. Az a durva, hogy még úgysem optimalizálnak, hogy a konzolok ereje fix. Tehát, hogy azokban nem nyúlhatnak bele, és még így sincsen normális optimalizáció. Az, hogy PC-n nincs, az okés, okay de az, hogy PS4-en, meg Xbox vanon is beszagatnak a játékok, úgyhogy tudják már az elején, hogy mi lesz benne, hát ez egyszerűen készrőhely. Mondjuk az ügy. igen. Így van. így van. De hát ezért van az, hogy most a Sony azt mondta, hogy akkor gyerekek jön még egy Playstation generációváltás. Értem? Úgy át, hogy észre vettem. Jaj, de jó. De, de azt, azt most én nem én mondtad is. volna, akkor nagyon profi lettél volna, így viszont ja, tök én amatőr én vagy. Is, én is be akartam ebbe nyúlni, csak nem Ugye? Aztán Miki előfi, jaj, tényleg, ez a téma föl van írva, de jó. De így, majd, majd, majd ezt kivágjuk. Nem vágjuk ki. Nem, nem, szoktuk nem. Hogy... A, amúgy, amúgy én, akinek soha nem volt playstation -je. egyszer volt nálam kölcsön egy PS2, Ö, engem felbaszott ez a hír. Tehát nem tudom ti, hogy vagytok hmm. vele, de engem felbaszott. Hát nekem van PS3, most nem a kevesebbet játszok vele, de nem tudom, tehát engem is egy kicsit kiakasztott. A, a konzoloknak a lényege pont az, hogy egyszer megveszed, és nem kell vele többet foglalkoznod két-három évig, vagy többig, tehát amíg a generáció lecseng, addig minden nem játék, tudom, az játék azért, fog vele menni. 6, 6 6 vagy 7 évig ment az előző igen, generáció. Igen. Igen. Ez a két-három év, ez nem volt olyan nagy ez én becsfés nekem, de igen. Tehát, hogy az a lényeg, hogy nem, nem kell bővíteni. Ez és akkor így most egy két és fél év Aha. után a Playstation azt mondta, hogy, és hát nem is kezdjük így egy kicsit előrébb, ugye jön majd most a playstation is a VR-ja, nem is Igen. tudom mi a neve, és akkor... Orpheus volt, de már nem az. Orpheus volt, uh -huh. úgyhogy nem tudom én is, hogy most milyen néven fut. Uh, és így, így megfogták azt, hogy hát azért te figyelj és te Sanyi, ez a PS4, ez nem fogja vinni a 4 meg a VR-t. Mit csinálj? Optimalizáljunk, loafast, adjunk ki egy ps pont öt Legalábbis én olyan címen olvastam, hogy ez lesz a neved, látom, itt 4K-nak is. Igen, így is meg olyan is igen. De hát hívjuk hogy mit rózsának hívunk, épp oly illatos. Úgyhogy ugyanaz lesz belőle. Most ezt a füstöt kapcsán mondod Igen, igen. Kicsit érzékenyem vagyok az illatokra. És az a Playstation is elég illatos. Igen, <gül> hát konkrétan bűzik, mint az állat. Tehát bazd fogják és két és fél év után kiadják, hogy erősebb GPU, 4K-s istennyila, meg így, meg úgy, és bazd meg, tehát akkor most mi van? Most lesz erre is optimalizálva, arra is optimalizálva? Vagy mi a fasz? Tehát... Igen, igen, igen. Ráadásul most erre csak vr játékok jönnek, vagy olyanok is, amik jönnek sima PS4-re, de azok most itt hogy fognak futni, meg ott hogy fognak futni. Ez így, Meg most az egész hogy lesz kitalálva? Hát ez... Tehát ez így egy akkora fasság, hogy most lehúzunk még egy bört az egészről. Igen, de mondjuk indokolt, ha be akarnak szállni a VR piacban. Nem, ez nem indokolt. Ez ez egy fasság. volt hat -hét évük, hogy összerakjanak egy konzolt, és oké, nem, nem számolhattak a VR-ral ezt aláírom, de amikor mi bejelentették az E3-on, 1080p-t 60 FPS-t ígértek. A PS4-re is, meg az Xbox one is. Egyiken se lett az, és most a PS4 ezzel, hogy ezt bejelentette, beismerte, hogy amit kiadta a gépet, azt, azt idézőjelben csak elsiették, és azért adták ki, mert az Xbox One is jött. És az meg... Xbox one mi a mentsége? Nem, nincs. hát az ronda is meg minden, de a. mondjuk egész jól feljött a játékokkal most, fel. most láttam egy ilyen akciót, ezt most gyorsan akarom mondani, nem mondom ki a boltot, hogy hol van, de láttam egy ilyen akciót Facebookon, ki volt írva, hogy mennyit adnál egy Xbox vanért, ért és akkor láttam oda volt írva, oda volt írva a két ár, hogy mit tudom én, 50, ezzet, 000 20 000 50 000 vagy 20 ezzet, vagy elvinni ingyen? És így már hát megnéztem, hogy mi ez, és így benne volt a cikkben konkrétan ez hogyha esetleg beviszed a ps 4 et meg egy csomó játékot, meg kontrollereket hozzá, akkor akciósan vehetsz, egy Xbox One-t beszámítják a ps 4 et És így nézek, mondom, ez nem április-es sején jött ki, mert ez ilyen annyira bursit hírnek tűnik. És nem, nem, ezt komolyan gondolták. Van ilyen akció, igen. Ráadásul ezek a, az Xbox One-ok -ok, Ilyen, ilyen javítottak. Tehát, hogy mit tudom, burkolat sérül, lehet, megint. Ilyen Igen, ez a arány, vagy nem tudom, ami esminek hívják. Ez ami igazából visszavitték, mert volt valami baja, megjavították, és most eladják megint. Igen. Ez és így izgalmas. Tehát tök ingyen elviheted, csak hozzá egy PS4-et, meg nem tudom, írászláncot. A lakásodat, egy, egy meg ilyen <laughs> Igen. Igen, és akkor talán, talán nem kell elfizetned. <laughs> Ahogy ez a PS4-es izé dolog, ugye a Sony, az E3 óta azt nyomatja, hogy a játékosokért van, és hogy ezt a konzolt a játékosok fejlesztették játékosoknak, ilyenek. akkor lenne értelme az egésznek, hogyha ha ezen működne minden PS4-es, PS3-as cucc, pluszba beszámítanák, és pluszba még mondjuk akciós lenne azoknak, akik korábban beruháztak PS4-re, vagy ps 3 ra Aha. Hát ilyet szerintem nem nagyon fognak csinálni. Tehát mondjuk tegyük fel, azoknak féláron adják. Akkor azt mondom, hogy ez. Nem fos, inkább csak szar. De mm. így, De így De várj gondolj bele. Tehát most ugye járunk a nagy vonalakban a generáció felénél. Hát ja, majdnem, igen. És akkor mi most két év múlva meg kijön a ps et azt vegyed, meg azt is. Én se értem amúgy. De most a most mellé nyúlt. a PS42K. Azt is, is csinálhatták volna a sony mert amikor már jöttek az E3-as dolgok, akkor már volt az Oculus rift info, meg ilyenek, amikor bejelentették a konzolt. Ja, ja, ja. M mekkorát durantottak volna egy modulárisan felépített konzollal, amiben ki lehetett volna cserélni ezt-azt, de nem úgy sokfélére, hanem az, hogyha jön a következő generáció, akkor tegyük fel az alapot marad, és csak kicserélsz benne egy alaplapot, amit csak kihúzol, meg bedux. És ennyi lett volna az egész. Ha ezt kitalálják, ez zseniális lett volna. Így meg, hát saját magukat rúgták tökön. Tehát ha feltalálják megint a PC-t? Igen, <gül> konkrétan. de konkrétan. Amúgy, Vegye amúgy, mindenki fél amúgy fél. szerintem, hogy az Xbox az ebbe az irányba mozdul. Ugye most nagyon mozzák egy kalap Igen. alá a Windows 10-zel. És, és amúgy a kedvencem, hogy ezt a PS4-es dolgot ezt megkérdezték a Microsoft-tól, és ők azt mondták, hogy ha ők kiadnak egy gépet, akkor ők nagyot fognak ugrani. Tehát, ők is <gül> hát van, egy szakadékban olyan. bele. <gül> hát, mondjuk lehet, de hát jó. Igen. Egyébként voltak hírek arról, amikor feljött, hogy a Sony is csinál VR-t, hogy annak lesz saját ilyen erőforrása. Tehát nem csak egy VR Persze. személy meg lesz, hanem lesz hozzá külön grafikai processzor, meg tehát, hogy, hogy kiveszi a... <gül> igen. <gül> igen, végül is, igen, ez lett belőle. Az milyen durva, na tényleg így, így, így sorba tudná kapcsolni több Playstation-t, <gül> és, akkor, és akkor az kéne a játékokhoz. Volt is egyébként egy ilyen filmbe, azt hiszem, fú, nem is tudom, igen, kélek, a, csepi, a Csepibe volt, nem tudom, azt láttátok ezt a filmet? Nem. Az a lényeg, hogy nem nagy spoiler, hogy így sorba kapcsol egy csomó Playstation-t, és azzal számol valami nem tudom miket. <gül> yeah. PlayStation 4 egy ilyen Playstation 4-eket. És ilyen így meg lehetne csinálni gamingbe. Vegyen most Playstation-t! És a következőt akciósan kapja hozzá. Mondjuk amúgy az a vicc, hogy igazából a processzorokat azt rendszerint szokták, tehát én láttam már egy csomó ilyen, hogy Raspberry Pi-ből ilyen klasztereket építettek, és akkor milyen gyors számoló kapacitása van. Ha meg lehetne oda. Ezzel a gamingben egyetlen egy dolog van, hogy igazából itt GPU kell, nem CPU. Igen, de mondjuk a videokártyákkal is ezt hogy egy Crossfire-ben, meg esetében lehet kapcsolni több videokártyát. Hát, ez megy a PC-be. De most tényleg azt mondják, azt mondják a konzolgyártók, hogy, hogy mi most csinálunk PC-ket, és vegyetek, vegyetek PC-t. Csak hogy az a legdurvább, hogy amikor ezt a Morpheus VR-cuccot bejelentették, ők már akkor tudták, hogy ez nem lesz elég. És mondták azt, hogy lesz egy külső forrás, mindenközben, ez egy akkora bullshit volt, és szerintem több hónapon keresztül azon izgultak, hogy ezt hogy oldják meg, és hogy a többiek nehogy eléjük jöjjenek, mert akkor előrébb kell hozni a VR-t, és akkor mindenkinek kiderül, hogy hát ez nem fog működni. És akkor várja, itt van, hogy a Gears of War 4, az eleve PS4 kára fog jönni. Tehát, hogy Igen. akinek csak PlayStation 4-e van, az így foghatja, és így beleverheti a meg meghajtóba, mert nem fog rajta menni a Gears Igen. Tehát ez akkora hmm. bullshit. Ez, ez és kedvencem, egy... kedvencem, ez az árazás, hogy a Sony célja az, hogy jelenleg 400 dolláros ára. Várja, várja, várja, várja, ha várja. ez nem jön össze, akkor 500 dollárra nem akarnak többet kérni. Várja, várja. És most, hogyha VR-t akarsz a sony -ba, De a Gears a az, az... az... Xbox-os. Igen. Nem. Vagy mit? De? Nem csak, az ja, cross. De. Nem. Mi az ja, nem az új. A nem Deep cross? Down jön, a Deep Down jön, Izé. A Deep Down jön, ja. Hát elvastam? itt írja a GOV4, az nem a Gears of 4. meg Hát az ja, volt PSP az a PSP. Szerintem a GOV4. Of, God of, ja, God, az, God God az a GOV4, of of igen. A of four, hiya, amúgy vagy, ezt ez, ez mindig én ezt a keverem. Én is szoktam én. Gondoltam, amúgy nem tudom, miért Gears of War, tehát nem is beszéltünk mostról. most róla. Ja, ezt meg el akartam mondani, hogy ez a Deep Down annak idején ezzel promozták a PS4-et. Ezzel Aha. a játékkal, hogy ez egy free-to-play RPG és uh, dangerous sárkányos szúsz lesz, most kiderül, hogy ez már eleve erre készült. Hmm. Akkor, ez még nagyon a ps 4 sem jelent meg. Érdekes. Tehát mondom, én mikor ezt így olvastam engem, ez így annyira felbaszott, hogy pedig nincs PlayStation 4-em. De, de én így akkor ezt mondanám a szülőnek, hogy jó, akkor ezután nem is lesz, bazd meg neked semmi. <gül> hát sokan szerintem így vannak vele. Bár nem tudom, tehát én hallgattam erről beszélgetéseket, erről a témáról. És így van, a, van aki úgy van vele, hogy, hogy nem nagyon foglalkoztatja. Pedig szerintem is, tehát hogy most ugye sok embert nem érdekel, hogy hogy fut a játék, mint fut a játék, ott egy doboz belerakja, megy. De most ha tényleg ezt meglépi a Sony, akkor tényleg mire fognak játékokat csinálni? Mert most, most itt van ez a deep down, akkor ez most a PS4-en eleve nem fog menni. Hát ezek szerint? De. Hát akkor lesz ps 4 exkluzív meg ps 4 k exkluzív játékok is a sony ez, ez hogy ezt, ezt nem gondolták át szerintem. A másik meg, hogy ez a VR-os cucc, főleg, hogy most így ezt különszedik itt a sony -ban. Tehát vannak Steam-masinok, -ok, amik többet tudnak, mint a PS4, és egy-kettő már fel van készítve az Oculus Riftre. Szerintem amúgy az egész VR egy marhasság, és lehet, hogy egy év múlva mindegyik ott fog porosodni, de most rengeteg olyan alternatíva van, ami sokkal olcsóbb és logikusabb, mint ez a PS4 -k. Igen. Egyébként nem tudtátok-e, hogy bejelentette a Sony azt is, hogy az ő VR-ja, az PC-kompatibilis is lesz. Tehát, én nem csak a, a Sony VR-hoz lesz. <gül> Ugye? Ugye egyre, egyre jobban kérdéses, hogy minek -e. hozzá. Ez... Nem ez... ennek nincs, nincs nem Ennyi. Vegye mindenki Csupakka PC -t. védelem, ennek nincs Ennyi. értelme. Vegye <gül> <gül> <gül> mindenki PC-t, aztán menjenek haza. A sony sokat megnézték a Star Wars szerintem, meg a Souls Parkot és tényleg ezt Lát. így összedobták. De hát a Sony az ilyen. A japánok sose voltak normálisak, úgyhogy. nem akartam erre kitérni. <gül> a Nintendo-ból is jön az új, a PS4. De gondoltam rá, az már baj. <gül> Igen. <gül> Oké, okay, akkor cinkos vagyok. Mondhatjuk. Na én, de meglátjuk ebből, mi lesz. Mik lesz itt az eladás? A autómat abban az meg. Lehet, ja, hogy nem most a Xbox. Akartam az Xbox fel felhozni. Jó van. Lehet, hogy most ez felviszi az Xbox-el adásokat, úgyhogy én már örül. Bár az xbox ez még, még gyengébb, mint a Playstation 4, szóval lehet, hogy mégsem örülnek annyira a Microsoftnál. Az nem egyik 900p, tudomás, másik meg 720 nem? De most tényleg itt elmondtuk már párszor, hogy mindenki vegyen PC-t, de ha jobban belegondoltak, ez tényleg eltereli az embereket. Tehát, hogy nem futnak a játékok úgy, most ezt is bővíteni kell már, meg mit tudom én, és akkor ezzel meg ott a PC, ami egy multifunkcionális gép, nagyjából a végtelenségig visszamenőleg kompatibilis minden játék. Igen. Olcsóak rá a játékok. Igaz, nem lehet őket eladni, de ki a fene akar eladni egy játékot, amit pár dollárért vett mondjuk Humble bundle -be. Ez igaz. Amúgy. Tehát én el Meg... az álláspont. Most, most így ez a vegyél PC-t dolog. Most jött a... Most volt a múlt héten ez a Microsoft Build konferencia, és konkrétan bejelentettek egy ilyen fejlesztői alkalmazást, amivel Windowsos ö, alkalmazásokat tudsz ilyen univerzális alkalmazássá alakítani, amit visz az Xbox. És elvileg ez oda-vissza. Ez egy... amiről beszéltünk, Módkor, ez a Univerzál Windows platform, vagy mi a fenébe? Ja, ja, hogy... meg konzolra, meg Csak hogy konkrétan lesz ilyen, ami elvileg ilyen instant, tudsz vele portolni. Én nem néztem a konferenciát, egy cikket olvastam róla, azt írták, hogy Steamről lekapták az Age of 2 HD-t, és ráengedték ezt a cuccot, és utána ment Xboxon. Hm. De most, most tényleg amit Neum ne mondod, hogy a konzolok pc akarnak lenni. Mi szidja a PC-t, PC hogy mekkora egy szar, és hogy aki játszani akar, az konzolt vesz, de most a gyártók saját maguk ellen dolgoznak. Elég keményed. Hát a Microsoft most ezzel, hogy mindent próbál Windows 10 é tenni, ezzel konkrétan a, az xbox Xboxból csinál egy PC-t, amin csak játszani tudsz. Igen. És ebből a következő lépés az lesz, hogy veszel egy PC-t, amin játszani is tudsz. Meg ráadásul most már az Xbox exkluzívok kezdenek eltűnni. Most bejelentették, hogy a jövőbeni összes forza jönni fog PC-re. Visszamenőleg ja. nem valószínű. Nem a csak a free-to-play. Play. A free-to-play az ugye jön, és akkor, hogyha nem tudom, jön egy új Horizon, akkor az is jönni fog PC-re. Akkor most ugye a Gear of is kiadták, amit Neo nagy nehezen megtalált. Úgyhogy, úgyhogy most már kezd elmosodni, mert régen mindig az volt, ugye, hogy milyen konzolt vegyek, és akkor hát nagyjából ugyanazt tudják, nézd meg az exkluzív, exkluzív címeket, és az alapján döntsd. De most már lassan ilyen nem lesz, mert most, most vegyek-e PS-t? Vagy inkább vegyek PC-t, most pont ilyes 45 ja, igen, .5 Most nagyon szar lehet így belegondolni, mit jön az ember, mert így gondolkozom, ha, vegyek Xbox ot jó, de az gyenge, vegyek ps 4 jó, de az, az is jön a PlayStation 4K, akkor az se jó megvenni, meg tehát tényleg, most, most PC-t kell venni, ennyi. Az a baj tényleg, hogy aki megvette az Xbox Vant, az röhög a PS4-eseken, mert ugye jön a PS4-k, de közben ő rajtuk, meg a PC-sek röhögnek, mert az Xbox van, egy PC- lesz. Akkor aki megvette a PS4-et, az most sír, mert jön a PS4-k, de röhög az Xbox vanosokon, mert az a konzol, meg PC-let a PC-sek, meg csak röhögnek mindenki, mert mindenki <sítható> ja, igen, Ez így kisalkítva, az ugye ebben nem tudok belekötni ebbe a konzolat Úgyhogy igen. És nálam, nincs, értem, viszont értem, viszont, viszont, a konzolosok meg rögtetnek a PC-seken, mert most be, jött egy bejelentés a Mortal Kombat X-hez, és mindenki azt várta, vagy hát sokan azt várták, hogy majd bejelentik, hogy akkor mégis jön a, az XL PC-re is, de nem jelentették be, úgyhogy ezzel meg, meg, a, meg a konzolosok rögtetnek a PC-seken nem voltak Mortal Kombat XL-t helyette, viszont bejelentették, hogy akkor Mortalkombat X és E-sport bajnokság lesz. 500 ezer dollár őszdíjazással. Ebből még nem volt E-sport. Hát volt e de ez most ilyen, ez az 500 ezer dollár, ez gondolom ilyen nagy dolog lehet, hogyha ezt így külön bejelentették most, hogy e és E-sport. Bár nem nagyon követtem a Mortal Kombatos sport eseményeket. Tehát volt, volt, az biztos, hogy volt. De nem, nem tudom, milyen fajsúlyol meg, hogy milyen milyen rendezvények keretén belül? Na Gondolom ez mikor... ilyen nagy dolog lehet, ha hirtelen bejelentik. Most minden Street... a. Street Fighter 5-ös esport valami volt a napokban, Twitch-en össze-vissza streamelték, ezt néha néztem. Igen, az is nem régi jelent meg. Most az 5 vagy a 6 jelent meg? Az most nem is tudom követni. Öt. Mondjuk az e... is eléggé, eléggé olyan lett, hogy így körülbelül kiadták a játékot, tartalom az nincs benne olyan sok, úgyhogy meg valószínű, hogy utána így csöpöktetik dlc formájában, vagy ami azt itt eknél gyakori, hogy kijönnek egy résszel utána kijönnek egy Ultra Edition, egy Ultra Super, Ultra Super Megaton, nem tudom milyen Edition, és <gül> <gül> így vedd meg mindig az újat. Ami ugyanaz, ah, most, mint a régi káv. Ami most megmondom őszintén, hogy oké, okay, most itt a PC-sek nem kapták meg ezt az XL dolgot, én ezt annyira nem is érzem. Úgy. Jó, jó, te szereted a mortát, közülünk szerintem a legjobban. Igen. Ne hát azért. Igen. Jó, neked biztos szarul eset, de de hát így, most neked AMD-d van. Azért a másik. No, ja, most... me megérdemlek minden rosszat, ami olyan történik ezek szerint. <gül> Amúgy ah, se futna neked, tehát hogy érted. az első kanyarban. Lehet. <gül> nem, mondjuk ennél azért pofátlanság volt tényleg, mert ezt meg kibeszéltük, hogy így, hogy kiadnak minden platformai játékot, és akkor azt mondják, na ti ezt a DLC-ket, ezeket már nem kapjátoknak, mert... Mert egyébként is szar lett a port, meg macerásra megcsinálni ezeket. Ezt mondják. Oh, hát ez a legrőjebb. ez olyan, mint azt mondanák, Igen. hogy PC-sek, ti vagytok a hibásak, mert mi nem tudtuk megcsinálni a portot, és már -e hát... Így meg. Jó, hogy azt nem mondták, hogy mi vagyunk a hibásak, bár lényegében ebben az van, hogy nem fogyott olyan jól nyilván PC-re a portákon X. Csodálatos. Ezt, ezt ők szerették, de ez, a, ez viszont az ő hibájuk. Igen. Úgyhogy. Nem tudom. Hát, ha Mortal hozni akarsz, Mortal Kombat x minden karakterrel, akkor ne vegyél PC-t. <gül> úgy most ezt is kimondjuk egyszer az adásban. Én ilyet nem mondok ki. Oké. Okay. De én is csak azért mondtam, hogy ha. azért de, de, te ott volt az a ha. Igen. Meg hát végül is a Mortal X-et beszerezheti PC-re, csak a DLC-től esik el e, meg az Mondjuk PC-re ráadásul, igaz, hogy olyan g 2 meg ilyen, ilyen shoppokban, de marha olcsó most a játék. Tehát valami 2 3000 forint között mozog az ára a teljes verziónak. Már ami teljes a PC-n, tehát, hogy minden karakterrel, ami kijött PC-re. Ez azért elég durván, alacsonyár. De úgy nekem van egy olyan érzésem, hogy pár hónap is jönni fog a bejelentés. Mégis PC kijön PC-re? Szerintem biztos ki fog jönni. Hát annak hát, idején a Mortal Kombat 9 az nem. meg se jelent konzolra, nem? Most meg azt beszélik, hogy az is, hogy PC-re később. Aha. Teljes kiadással. Meg ugye ugyanígy van a Red Dead Redemption. Sőt, ott, ott úgy volt, jön. hogy eleve PC-re már az, az a kiadás jött amiben benne volt minden karakter, igen. amit a konzolra különnek kellett. Igen, a Compute Edition jött, igen. Lehet, hogy itt is ugyanez lesz, szerintem. Hát, meglátjuk. Meglátjuk, mert igazából szerintem túl sok meló azzal, hogy beletesztek pár új karaktert a játékban, nincs. Ezt én se tudom elképzelni, hogy ez, ez hát, hogy kerül olyan sokba nekik. Szerintem árérték arányban az a legolcsóbb, ha valami DLC karaktereket beletesznek valamibe. Meg ilyen festéseket, meg ilyen baromságokat Tehát az már nem egy nagy, nagy meló mert a negrádesre erre ugranik is szokott a nép. Igen, igen. Mert ugye már akik megvették, azok valószínűleg fogják venni ezt is. De ez is azt mutatja, hogy annyira szarul sikerült a PC port, hogy ekkora meló lenne egy ilyen viszonylag egyszerű dolgot megcsinálni. De mondjuk most ezért most miért a pc társadalmat büntetik? Azért, mert ők elcsesztek valamit. Tehát ez meg olyan Profit, profit. Tehát itt, ez profitorientált teljesen. Mert nem tudom, tehát tényleg lehet az lesz, hogy majd... Látják, hogy hát, azért azt asztalon hagyott pénz lenne az a kis pénz is, és most nem megy olyan jól. <gül> Aztán mégis kiadják. Majd kiderül. Mondjuk az durván király lenne, hogyha az x már eleve olyan jóra megcsinálnánk, mint amilyen kellett volna az alap x Tehát, hogy ott tényleg nem lesznek bugok, jó lesz a netcode. Mert ugye az xl az volt a probléma, hogy a konzolokban is a netcode javítása ezzel a frissítéssel jött. És már a frissítéssel jön PC-re. Úgyhogy, Szomorú. Nem is nagyon tudunk átköpni a következő témára. Úgy, mint ahogy a Mortal Kombat fejlesztőinek is meg kell, úgy az orkoknak is meg kell halnia. <gül> ne. <gül> azért ne, ne, haj, ne hajjalak meg a fejlesztők, azért ilyet, ilyet nem kívánunk, de az orkoknak meg kell. Már mondjuk, amit, a, amit ezzel a játékkal műveltek, hát igen. Á, nem, én nem próbáltam, hogy szintén, őszintén, pedig én, nekem megvan mind a két Orcs Must die. Igen, az Orcs van szó, hogyha a, a, a szórejtvényt nem fejtette volna Igen. meg. A nagyon rossz a nép... átkötés után. Clickplay, a rossz átkötések műsora. De nem, volt, volt ma jó is, úgyhogy egy jó átkötésre, mondjuk két rosszat bevállalunk. eddig nullában vagyunk. Na. Ja, nulla tényleg. Eddig, eddig átlakosok az átkötéseik. Szóval az a lényeg, hogy most az Orcs Orcs Must Die-hoz megjelent, vagy hát ó, a következő rész, ami free-to-play lesz elméletileg, és az is, vagyis Igen, hát free to to play, De most indulhat az Open Beta. Te... És mások a <laughs> hogy pay to win a játék. Azt az én is olvastam. Ez nagyon szomorú egyébként. Viszont, volt, ami viszont ki. pozitív, hogy itt már az Open Beta-ért alapból nem kell fizetned. De hogy ingyen játszhatsz a játékkal, amíg bele nem ütközöl, gondolom, ebbe a pay wall ami, ami hát konkrétan amíg el nem jutsz egy olyan pályáig, amíg amit nem tudsz átvinni, amíg meg nem veszel egy csapdát 9.99 dollárért. És lesz olvastam én is a hozzászólásokat, és nagyjából azt írták, hogy ez az Orcox Tály 2, csak free to play-ben. Tehát, hogy nem lépett előre, amúgy a játék túl sokat. B igaz, hogy az Orknosztál 2 be ott két karakterre lehetett tolni kóba, itt meg ha jól láttam a videók alapján, itt már négyen vannak. Bötön. 5 -e? Sőt, itt 5v5 is van, szóval kicsit ilyen mobásra is vették Aha. a dolgot. Ez, ez szerintem úgy szar, hogy van. Tehát az, az egy dolog, hogy Péj vines, de hogy alapból átalakították, és most ezekkel a csapdákkal, meg ilyenekkel beteszik 5v5-be ezt az egészet. Hát nem. Ezt tudom. nem is néztem, hogy ezt egymás ellen lehet játszani. Az alapot csak kóf volt. És a az az pvp az, ezt el... az orkokat noszogatod, hogy ugyan menjél már oda, vagy? Nem. csinál a másik csapat? Nem, hanem két csapat van ugyanazokkal a karakterekkel, és mindegyik tud letenni csapdát, és közben jönnek az orkok. Ja, és akkor gondom arra, arra megy, hogy minél többet ő él, és akkor tegyél hogy aha. Igen. Az, hogy az orkokat kell védeni. Meg azt hiszem, kolba. tolni kell egy ilyen, egy ilyen valamit ott középen, amit el kell foglalni, és tolni kell ilyen kicsit ilyen payload szerintem milyen is van benne. És a kettővel se játszottam, vele. csak az egyet. Az jó volt, meg az egy is jó volt, hogy az egy az aha, még az, az. Az egy az volt, azt hiszem, az egybe. Az egyben a. volt, igen. Single volt. Ja, igen, a kettőbe volt kóp, De mondjuk szerintem a kettő az ugyanaz, mint az egy, csak Pepitában, és a jobb dolgok kicsit továbbfejlesztve, meg egy-két negatív dolgot kivéve. Én de azt szoktam ez, mondani, ez... hogy a, az Orx kettő olyan, amilyen az egynek lenni kellett volna. Igen, igen. pedig az egy sem volt rossz. Ja, most. Hát csak az egyedül uncsi volt. Ja, ott hiányzott mellőled az ember. Ja. Nagyon Jó, hiány mind, hiány ő is sok. rámuntam aztán, a egy de aztán megvettem a kettőt, mert sose játszottam. Én se játszottam. Mert még nem játszottam végig az még egyet. Van. Á, istenem. Szörnyű ez. Szörnyű ez. Hát pedig nem sok köze van a kettőnek egymáshoz. Azt tudom, persze. Hát csak azért jobb Ugye nem csak az a jobb belugrálni. Az a Bajgúnár benne van, a... aki az egybe is, hanem jó jók voltak a domái. Őt, őt bírtam azt a csávot, tehát ahogy megcsúszottam, nem tudom, a főnök, vagy az a Iza varázsló, aki tanította, és úgy bejöttek az orkok valami, ahogy meghalt, hogy leesett a lépcső, meg ilyen hülyeségek, a, akkor egy maraság, de imádni való volt. Ja, jó meg a, a grafika is jó, meg úgy az egész jó pofa volt. Meg ez a TD-t sikerült nagyon jól átültetniük ebben a csapdás dologba. Igen, igen. Most tényleg, hogy az egész, hogy ezzel a free 2 play modellel, Hát nem tudom, emlékeztek annál, kijött egy uh, Dungeon Keeper játék mobilra. Az is mekkora egy fos volt, úr is. És, és ott is az volt, hogy. Így... Hát az, az, fuf. Hát hogy, bonts ki egy falat, három óráig tart. Igen, igen. igen. Kivéve a fizet. Köszönjük szépen. Ó, az a szóval baj, hogy sokszor most itt a tony is visszakanyarodhatunk, vagy a mortárra, hogy sokszor mostanában a, a fejlesztők, meg a kiadók úgy érzik, hogy bármit megtehetnek, mert egy név el tudja adni azt, amit el kell adnia. És ez szerintem rossz hozzáállás. Hát igen, minél többet próbálnak kisajtolni a nevekből. Igen. Minél több pénzt. Prime <gül> <gül> Division. <gül> Az még a nem volt név, igazából. Jó, mert a Tom Clancy, igen. Meg, meg felhápolták, mint a húzat. Egyébként most az is arról szól kb., hogy így sok tartalom nincs benne, de azt a keveset csináld meg nagyon sokszor. Most olyan ingyenes update, azt olvastam. Ú, tényleg. És a, remélem, az addigra az lesz, endgémet, remélem addigra lesz új kártyám. Az, en, az endgame-et. Legyen, <síthat> mire kell meg itt Ja, jó. <hállíthat> Igen, most nagyon elcseszték. Tehát az a mészárszék, azt már múltkor említettem. Igen. Hogy, hogy így tényleg Tényleg azt csinálják a nagyok, hogy végigmennek, és a kicsiket így leírják. Sőt, a nagyok nem is a, a magasabb szintű területeken vannak, hogy a Dark Zone is föl van osztok területekre, hanem visszamennek a, azokra a területekre, ahol a kicsik próbálnak fejlődni, és ott mészárolják le őket. De hogy végül is a Ubisoft Piszta, nem hazudott, mert azt mondta, hogy MMO élmény, és manapság az MMO élmény az, hogyha farmoz addig, ameddig bele nem halsz. Szóval de itt, ilyen szempont... Itt nagyon hamar belehalsz. Hát akkor ilyen szempontból a Division is ilyen mert itt is csak farmóni lehet egy idő után. Aztán a, ugye az endgame-et is, nem, nem is tudom, azt meséltem, hogy amikor meglép meg az összes szintet, ugye szerintem meséltem, nem hogy szóljatok rá, hogy amikor végzel mindennel, minden küldetéssel, akkor az az endgame utána, hogy játszhatod őket, vannak ilyen napik kvesztek, és azt Phoenix Credit-ért, ami a játékban egy újabb fizetőeszköz. Azt amit, nem meséltek szerintem. Nem? Nem, nem, nem. Ez egy új fizető eszköz, ami akkor nyílik meg, hogy ha el a level 30-at, amit a szingül részbe el tudsz érni. És utána jönnek ezek a napi kvestek, amit meg tudsz csinálni főnix kreditekért. És ezekért a főnix kreditekért barhasokat kell összegyűjteni, és ezzel tudsz venni ilyen tervrajzokat, vagy fegyvereket, de ilyen nagyon durvákat. De gondolom azokat a fegyvereket, meg azokat a tervrajzokat máshonnan nem tud megszerezni. Hát. Vagy, hogyha Ingen, bemész tetsz... a Dark Zomba mondjuk lehet, hogy kiesik. Ott nagyon ritkán esnek, most egyébként a legújabb pecsel pont az lett a... Arra panaszkod, panaszkodtak sokan, tényleg nem tudok beszélni. Na szóval, fussi neki. Szóval, most sokan arra panaszkodtak, hogy a Dark zone nem esnek olyan jó útok, mint, mint a patch előtt. Tehát, hogy visszavették a drop rate -et. És tényleg ilyen nagyon-nagyon szutyok-tújcok esnek mostanában. Tehát a szemetet hordja haza az ember. Tehát nem elég, nem. hogy nincs meg a motiváció, hogy bemenni Darkzomba, de még szét is lőnek. Így van, így van. Lehet egyébként a nagyok ponthoz tunták hogy semmi 80 nem esik, mi az a mizgalmas, menjünk, mély szároljunk. A ban talán egy kis izgi. Vagy én nem tudom. Na, szóval, szóval főn lehet gyűjteni, azzal, hogy a régi küldetéseket megcsinálod újra. Értitek? Tehát az amúj is monoton küldetések úgy próbálták kicsit feltuningolni, hogy azt mondták neked, hogy nagyon jó, csináld meg újra. És láttam egy videót a neten, ahol egy fazan azt ecseterte, hogy miért jó, ha több karaktert kimaxolsz? Azért, mert ha mindegyikkel felépsz 30-as szintre, akkor a Phoenix a száma, tehát a cucc, amiből vásárolni tudsz, az közös. Ja, tehát hogyha van rendelve. Igen. Tehát ha mondjuk az egyik karakterrel megcsinálod a Phoenix kreditek, főnix kredites napi küldetéseket, akkor a másikkal is megtudod csinálni ugyanazokat, ugyanazon a napon. És akkor dupla annyi kreditet tudsz farmolni, hogy hogy költöd el, azt te tudod. Hát én biztos, hogy ezért nem kezdenék újat. Hát én is belegondoltam, mondom, aha, tehát még többet játszatsz ugyanazzal az unalmas játékmenettel. Mert egyébként, amióta végigmentem a sztorin, én nagyon, nem nagyon nézek vissza küldetésekre, inkább Dark Zone, mert az úgy még viszonylag jó ki van találva. Tehát ott mész, farmolgatsz, meg ott a, nagyjából az események sem olyanok mint a, a küldetésekben. A küldetéseket tényleg meg tudták volna úgy csinálni, nem is értem, hogy miért nem csináltak meg, hogy raknak bele valami procedurálisan generált dolgot. Tehát nem az van, hogy ide, erre a pontra ide éred ez az izé, és akkor ezt a megölöd. Ha nem, mit tudom én, ha most abból a szobából jönnek ki, vagy a másikból, ezt nem lett volna agymeró megcsinálni. És ha ennyit, csak ennyit tettek volna bele, már Kicsit jobb lenne végigjátszani a sztori újra. Rájöttem mi a baj a division. nem játszották meg, igen. Az a baj, hogy ahogy így mesélsz róla, már így is rohadt unalmas a játék. Játszani amúgy jobb, szerencsére. nem tudom, én játszottam a bétával, nekem annyi pont elég volt. De egyébként pont, ezt fel is akartam hozni ennél a Orkmas is. Így párhuzamban a divizsion hogy mai játékok közül a legtöbb azt csinálja, hogy van egy viszonylag normális játékmenet, mert ez a Divisionban is megvan. Tehát, hogy lövöldözni benne, azt mondjuk jó. Ja, tehát nem ez is jó. Igen, ez az, az tök jól működik, viszont ezt összetársították egy olyan rendszerrel, hogy így, hogy így folyamatosan lútoj. tehát próbálj új cuccokat szerezni, mint az összes ilyen free-to-play játék és kábel. Ha van egy ilyen oké, okay játékmenet, és akkor kábé arra mennek rá, hogy jó, de te azt szerezd meg azt a valamit. Fú, ez neked nagyon jó lesz ha azt megszerzed. És akkor vagy dobálod bele a pénzt, vagy az időt. És a division is ezt éreztem egy kicsit, hogy lehet, hogy ebbe akartak free-to-play modellt tenni, mert tényleg olyan, olyan mint egy free-to-play játék, ahol kurva lassan fejlődsz, viszont itt nem tudsz fizetni bele, hogy gyorsabban fejlődj. De hogy, de hogy nekik, de hogy nekik ja. lehet, hogy ott volt, ott volt így a háttérben, hogy ők így gondoltak rá, hogy tesznek bele. És egyébként lehet, hogy tényleg majd valamikor pakolnak bele ilyesmit. Hát, mondjuk múlva, nem örülnék neki. De ez de? a lútos rendszer, ez valahol megműködik? Lászta a, a igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. És ott sincs free -to -play, és ott, ott meg nem érzed úgy, hogy ez már unalmas. Én a border ez éreztem. Jó, de mert egyedül játszottál. Haver haverokkal is háttam. éreztem. Nem, én, amúgy, én azt imádtam, de mondjuk, jó, mert lehet, hogy neked ez az FPS-t annyira nem jött be meg minden, de például én a Division-t már három szint lépés után meguntam. Ja. Hát mondjuk a b nem is volt, ott tényleg nagyon kevés tartalom volt. Tehát az, azért teljes játékban lényegesen több van. Jó, de, mondjuk de ott is, ha végigjátszod, akkor szelezsz. Utána miért játszok újra küldetést. Tehát mondjuk a Borderlands 2-ben, most csak mondok valamit, ott van 120 küldetés. És azt, oké, még egyszer legyomhatod, majd nehezebb szinten, de hát az mégiscsak 120 küldetés. És van az elmeborult baromságoktól kezdve minden. Tehát ott konkrétan az olvastatja magát. Meg itt a divisionben nem tudom, valahogy a storyt se éreztem én olyan hiper komolynak. Hát nem olyan díp, igen. köszönöm, tehát a, a sztorik a Division előtt voltak ezek a kis élőszereplős filmek. Hát sokkal uh -huh. jobb, mint az egész Divisionnek a sztoria. Az összes élős. Tehát az élőszereplős filmeket összerakod és megnézed, jobban jársz, mint hogyha a játék sztoriára fókuszálsz. Mert és olcsóban meg is de nem tudom. Azért én kíváncsi vagyok, hogy milyen update fognak majd hozzáhozni. Tehát, hogy tényleg rámennek arra, hogy valahogy vigyenek egy kis színt ebbe, vagy azt mondják, hogy nem, nem, csináld ugyanazt megint, és kapsz hozzá egy gumicsonttal többet, ami rágódhatsz. Hm. Megvártjuk. Reménykedjünk a jobb jövőben. Így van, így van. Na nézzük ezt, ezeket a témákat. Most szerintem ezt egy kalap előtt alatt intézzük el, ezt a sok hülyeséget, ugye. Most volt nemrég április elsője. Elsőjére esett, csak mondom. Aha. Nem tudna. És <gül> <Ez már most gül> mindenkinek ki volt kötődve a cipőfűzője. Igen, és nem tudom, én éreztem, hogy, hogy így a Facebookon keresztül a baromság kicsit jobban árdoz az ember felé, mint, mint úgy általában. Ahhoz nem is kell április elsője. Egyébként igen, de olyankor aztán tényleg. Viszont ilyenkor tényleg, ahogy Csigez is mondta, még talán műsor előtt, hogy, hogy ilyenkor nem szabad semmilyen információt befogadni. És hát most kezdném a listán a Rezerrel, hogy ők így kihoztak egy Project Bradwinner nevezetű dolgot, ami egy gémerkenyérpirító egy igazából. Hatásszünet? Hatásszünet? De nekem egyébként azt tetszett, hogy milyen jól megcsinálták azt, hogy tehát ez a, mint az Apple, meg az ilyen. Samsung reklámokból ez a, hogy ez most innováció, tényleg. Igen. Tehát, hogy erre neked szükséged van. Tehát jobb az életed egy, egy gamer kenyérpirítóval, hidd el. Amúgy ez a honlap ez nagyon menő, meg az durva, nagyon. hogy a videóban nem röhögte el senki. Tehát amikor ott, ott beszélnek Igen. arról, hogy tényleg, hogy mindenki a VR-ra vágyik, de közben itt van a Razer kenyérpirító. Tehát, hát ja. ugye? Ugye? Jó, jól megcsinálták az a lényeg. És most már rá is írták a honlapra, hogy April Fools. Szerintem lehet, is sokan komolyan vették és előrendeltek. Jaj, <gül> És Így akarják, hogy. Kink köszönjük az hagyni, érdeklődés, hagyni. de egyelőre nem. Ki kellett volna hagyni az előrendelési lehetőséget, kíváncsi lettem, volna, hány hülye van. Amúgy. De egyébként, ha belegondolsz, hogyha mondjuk elég sokan rendelik elő, akár még értelme is van nekik ezt megcsinálni. Most, nem egy nagy dolog összeadni egy kenyerpirítót, hogy belesít egy Réza logóta. Hát, egy jó esbés legyen, hogy a gépről tud menetni, aztán kész úv uh, az meg a másik. Bár nem tudom, hogy mennyi feszültség kell, vagy mennyi áram kell egy ilyen nem, sok ézés van USB-ről, te a megkábék. <gül> vagy csak simán rákötöd a videókártyára, vagy a procira, ja. <gül> és akkor meg megpirítjön aki. Már mondjuk te ne csináld azt, hogy a videókártyára rákötöd, mert hát, Ó, én most tudtam volna pirítani, szerintem. Ja, <gül> az <mert, hogy> biztos. tojás ráütöd. ilyen füstölt hát is csinálni. Jó kis bakerites szalonna. Nem is kell lenni jó na de a következő a listában ami szintén április versenyjött ki és az szintén nekem nagyon tetszett mert felírtam a listára mert én ilyen szarista vagyok ez a Google-nek a cardboard Plastic nevezetű kis cucca nem tudom a videót azt megnéztétek erről semmit nem néztem meg belőle. Nem néztetek? Akkor legalább a képet nézzétek meg. Hát azt megnéztem, Az nem volt. most belekattítottam a videóba. A, a videó is vicces, tehát ez a VR élményt mutatja be. Ugye ez a cardboard, cardboard plastik egy, egy műanyag kis átlátszó fejreszerelhető kis izé, ahol a lencsék helyén van egy lyuk, hogy kilátsz a valóságra. Tehát konkrétan valóság grafikát tudsz generálni vele, rajtad van a cucc, és így a reklámba is azt hangsúlyozzák ki, hogy mennyire realistikus a világ, hogyha ez így rajtad van, tudsz teliszezni, tudod, és így minden tök realisztikus. Az a szomorú, hogy ez szarkasztikus akar lenni ugye a VR-ra rátekintve, de basszus, e, ebbe, ebbe több értelmet látok, mint a VR-ba. De ez Igen. legalább 60 FPS, 1080p, vagy akár 4K, és nem kell hozzá semmi Igen. Hát ez több mint, ez végtelen FPS. Igen, Még ez végtelen FPS. Nagyon durva. Úgyhogy, úgyhogy elő is kéne rendelni, azon gondolkoztam. Én lehet, csinálok itt van egyet. Jó, ja, tényleg. Ú, rajta már van is egy, hú, de valóságkú szobán. Is. Nekem már amúgy van VR szemüvegem. Ó. Oh. Csináltál és egyet? <sállítható> Nem, alapból szemüveges vagyok. <laughs> ja, ha <sállítható> már a ja, rendség akkor megvannak. <sállítható> most, hogy mondod, akkor nekem is van. Eddig, eddig szegényként értem, de most már rájöttem, hogy azon vagyok, látod. mert enyém a VR szemüveg. Na jó van, gyerekek? Adjuk itt a búzsújkodást, jó? Még a végen azt mondjátok, hogy Snoop Doggal nézitek együtt a Youtube videókat. Mert gazdagok vagytok. <gül> Ugyanis ez a következő listában. <gül> ez a baromság. Ugye YouTube-on megjelent ugye egy egy, egy, egy ilyen a Vision ikon. Még az az ikon. Ja is igen, láttam, igen. És én először rákattintottam, és néztem, hogy jó, ez a baromság, Itt tudod, így elmondják, meg így jött ez a bursit, hogy akkor ez mekkora innováció, meg mit tudom én. Hogy ez egy ilyen poén. Aztán később vettem észre, hogy vannak videók, ahol ez működik. Ez a, ez a gomb. Tehát, hogy tényleg az van, hogy elindítod, és egy 360-as videó leindul, ahol ki van vetítve nagyba. Az a videó, amit te nézni akarsz. És közben ott van a Snoop Dogg a moziban mögötted, és pofázik bele a videóhoz. Tehát, ez, ez, tehát viszont tényleg volt kivaszott sok meló. Tehát nem csak egy honlapot összeraktak, meg egy reklámot leforgattak, hanem utána megcsináltak tényleg az összes. Yeah. Ilyen, hát nem az összes, de mondjuk ilyen nagyobb YouTube videókra, amik ilyen népszerűek azokra Csináltak egy ilyet, ha jól lett, milyen tíz videó van itt a listába. És nagyon annyira? vicces. Igen, És igen. Borzasztóan. Sokat nevetünk, csigezzel. Ugye? Jó vanna. annyira nem volt vicces, de. Már fáj az oldalam. Ja, nem. <gül> no. Na jó, mindjárt elsírom magam én is. Megint chigezz oldalán. Csak az utolsó, ami kiment, az a Bundle-be, lett egy ilyen font -bundle. Ami már mondjuk ki, kicsengett eléggé, de én azt néztem, ami pörgött, hogy azért eladtak párat. Hát 3000, vagy mennyi volt? 3500 eladtak belőle, igen. igen és ez hogy én nem is fáttam, mikor jött ki. Én sem. Igen, igen. Viszont ez mind megy, megy charitybe. Tehát, hogy ez 100% charity. Én amúgy először, Megelektem. amikor végigolvastam, hogy mik lesznek ma a hírek, én, én nem is tudtam, hogy e ezek amúgy itt április első, úgy nem olvastam el az egészet. <gül> és meg akartam kérdezni, mi volt ez a hámből, amiről lemaradtam. <gül> Mondtam rájöttem, volna, hogy megvan. Mondtam volna, hogy ja igen, fontok voltak benne. Már mind betűtípusok. Meg jött egy új uh, monthly bandlis. Igen, mondták, mondom, amiben, amiben a játék az nem olyan rossz, igen. mint adnak már most az elején. Igen, ja nem, tehát én azt akartam először mondani, hogy ki jött ugye az áprilisi. Uh -huh. az amiben szint. igazából azon a kettőn kívül, igen. ami kint volt, én semmit nem tudok egyikről se, és így amennyire hát görgettem, nem is akarok többet tudni róluk. <laughs> Amúgy igen, itt ezt a, a két nagy duronást kivették, és akkor ennyi, nagyjából. A többi az inkább ilyen jó pofa, mint nagy név. Na várjál, most melyikről beszélek. Ja, ugye ja, az, ja, az hát, ami előzőt, aha, volt, ami igen. az előzőt megjelent. Aha, aha. De remélj a következőről, amit meg lehet rendelni, és akkor kapsz egy Mad Max-et. Az, az úgy nem olyan rossz. Az mondjuk nem rossz. Még 12 dolcs ír a Mad Max, az tényleg nem egy rossz. Én azon már gondolkoztam, hogy be kéne szerezni. Főleg, főleg, ha még nem vetted meg, akkor, akkor megkapod 10, 10 dollár 80 centért. Mert az első hónapban ennyi. Ja, igen. Pláne megéri aki most akar beleugrani. Plusz még akkor ki tudja még mik, mik jönnek be a Mad Max mellé. De amúgy ha most ezt ha megveszed, Mortal akkor... Kombat X! De amúgy ha most ezt megveszed, akkor ugye nem tudom, amíg le nem jár, addig nem derülk, hogy mik vannak benne, gondolom. Én nem, jó. majd következő hónap első péntekje. Ja, ja, Viszont ja, ja. a Mad et már megkapod most is, játszod. Jajaj, ja, azaz gondoltam. Ez mondjuk, ezzel még én is elgondolkodtam. De nem tenni, amúgy, kell, én amúgy ezt a tendenciát vélem felfedezni a a monthly hogy amit megmutatnak, az kurva jó, a többi az meg ilyen, jó, megy a többi közé. Hát... Viszont ja. sokszor azért, amit megmutattak már érdemes megvenni. Jó, persze, csak most érted. Hát, ja. Egyet tudok mondani, amikor az első volt, akkor az Alien isolation mutatták meg, és a Broken Age az még annyira nem rossz. Úgy, hát úgy igen, igen, de most is például itt van 9 játék volt az előző pakban, a kettő, amit megmutattak, az nagyon jó, a többi hét az meg menne a... soha nem játszok vele, de megvan Steam listára. Mondjuk ez a Trón ez mondjuk tök jó játék, tehát ezt nézegettem korábban. Jó ja, de tök jó játék, játék, játék, de hogy, hogy érted, hogy azért most az nem egy olyan név, amit hogyha mondjuk tesznek a következő havira, akkor azt mindenképpen meg fogod venni. Hát, én nem tudom, azért az ára az nem ment nagyon le. Hmm, egészen mostanáig. Sehol? Tehát, hogy egy viszonylag drágájú játék, hogyha áraérték nézzünk a Míg a többi játékot én sem nagyon rémlik, hogy láttam volna bárhol is. Hát, ja. Hát, de, ha megnézzük, már a This War of Mine meg a South Park együtt megérte. Mind a kettő persze. nagyon zseniális Sőt, játék. Már, én szerintem már külön is megérte volna. Tehát, ha csak az egyik van benne a pakban, és a másik helyett valami más szín van, már akkor megérte volna ezt a 12 dollárt, mind a kettő konkrétan. Ja. Hát, igen, elég zsákgumocska még mindig a Monty Banzó. Jajaj, ez a lényeg. De hát ez a lényege, úgyhogy. Így van. Na is, hát a hétvégén jön most egy ilyen Doom beta. Jön, hát ez De, volt. Vagy volt. Most már. Volt, igen, ez csak volt. Aha. Ja, csak így a fel valaki, azt hittem ez még csak most lesz. Igen, igen. Hát, hát még, még a múlt hétvén hittük fel, igen. Lemaradtunk. Le én, én követtem felvételeket. Én is. Én el. kaptam egy kulcsot, mert egyik Twitteres ismerős írta, hogy neki az alfa után azt mondja, hogy neki nem kell, és volt két fölös kulcsa. És én így egyből ugrottam, szerencsére pont elcsíptem, mikor kiírta, úgyhogy az első helyen reagáltam rá körülbelül. El is küldte üzenetben a kódot, és mikor megláttam mellett, hogy PS4, akkor mondtam, hogy hát köszi, ide nincs min kipróbálni. Hát még jó, hogy, még jó, hogy nem PS4-es fél volt a kód. Igen. Ja, ja, ja, de nem, mi még az, hogy négy, négy hát az, és ez de... még PS4 exkluzív volt ez a kód. ja, de, Most ja. még. Úgyhogy sajnos majdnem volt lehetőségem kipróbálni. Hát nem tudom, én, én, én néztem róla a videókat, tehát ugye most nagyjából minden youtuber, aki hozzájutott, és mindegyik hozzájutott, az feltett egy ilyen gameplayt belőle. És hát nekem eddig én nagyon vártam eddig a doomot és most valahogy ezek a, ezek a, ezek a gameplayek nekem egy kicsit így a lelkesedésemet eltörték, vagy letörték. Nem tudtam belőle a gameplay-t úgy kicsit Kicsit megint hanghibásak vagyunk, úgy érzem. Igen, valamiért a TS akad. Na, igen. Abszínű. Most jó. Na, most... Na, még egy kicsit még mindig. Na, nekem most már jó. jó Na, hát akkor. Jó. De ezt se vágjuk ki. Nem, ének. Na, no, amúgy én azt akartam arra. csak mondani, hogy én néztem belőle gameplayeket, én eddig úgy voltam a dumba, hogy, oké, okay, majd jön, aztán lesz valami. Meghallottam a főmenü zenéjét, és betettem Steamen a kívánságlistámba, mert én nekem ez a játék kell. Hát ez akkora menőség, hogy hihetetlen. A főmenü igen, az a, az a zúzda a gitárzene, és akkor utána meglátom ja, uh -huh. ezt az egészet, és, és akkor lövöldözted össze-vissza, meg fröcsögnek a belek, meg, meg én attól féltem, hogy ilyen régi típusú multiplayer shooter lesz, de közben meg látom, hogy összevontak egy kicsit az újjal. Tehát hogy a, a töltényeket úgy veszed össze, újra tölteni nem kell, viszont van szintlépés, van benne egy alap perk, tudsz ko kosztumizálni mindenfélét, én nekem ez a játék Na, igen, kell. tehát ne nekem pont az verte ki a biztosítékot, hogy... De nem muszáj. Hát nem muszáj, de mindenki úgy fog ugrálni össze-vissza, mint valami kanári, ami. Én is. nem tudom, tehát te is úgy fogsz ugrálni. Gratulálok. Én leszek. Én oh, jó, oké! Okay. Édes. a Purple Power. Az purple Power. Nélővel, igen. Nagyszerű. Na Nagy, nekem pont ez, tehát ez akasztott ki. elkezdtem nézni, hogy játszak velem, emberkék, és konkrétan úgy néz ki, mintha, nem tudom, valami elcseszett tapétából lenne az egyik minta, a másik, ami nem mintás, az mondjuk lila vagy ilyen, nem tudom, hupi rózsaszín. És közben ugrálva lövik ezek egymást, meg démonokat most bele, hogy Egy olyan dungeonbe, egy, egy olyan dungeonbe ami nagyon-nagyon-nagyon durván ki van világítva. Tehát ilyen, ilyen kivilágított dungeonokat szerintem az egész játékiparban nem találni máshol. De mert most sötétet tenné volt, tehát ez, ez multi volt. Nem sötétet, de mondjuk tehát a, azért, a, azért a, a fénynek vannak árnyalatai. Tehát van a, van a teljesen kivilágított, meg van a kicsit ilyen, kicsit ilyen sötéttel. Tehát nem a sötét, amikor már nem látsz semmit, mert annak tényleg nem lenne értelme. De mondjuk ilyen kis árnyalatokat féltek volna be. Át, nem én tudom. nem tudom. Tehát... Én nekem ez így tetszett. És az a jó ebbe a kosztumizálásból, hogy ezt ha akarod, nem kell használnod. Tehát ezben a legjobb. Hát nem, de ott van mindenki más. Hát de akkor gondolj bele, hogy még egy jog, hogy megöld őket. <gül> Ezt mondjuk igaz. <gül> Ennyi motiváció. <gül> ez mondjuk tetszett, a fegyverek, fegyverek azok nagyon jó, a a fegyverek tetszett, azok tényleg jó kasztokat lehet megoldani, meg, meg tényleg az, hogy ne, nincs újratöltés, és, és hogy, hogy ilyen dupla ugrás van, mint régen, és hogy nem az van, hogy futkozol a fegyverek után, hanem a fegyver már fixen a kezedben van, és csak a töltényt kell kutatnod, meg a pajzsot, meg ilyenek. Aha. Szerintem rohadt jó. Jaj, hát ez a régi shooter úterfényeket visszahozta. Meg hogy azért vittek bele újdonságot ezekkel a démonokkal. Tehát van, ahol Igen. Itt Igen. olyan démont lehet fölvenni, és akkor utána te ilyen démon alakba rohan gáz is. Milyen érdekes. Hogy, hogy itt nem lók ki ez, szerintem. Nekem ez annyira nem lók ki, hogy középen van egy számláló, és azt kell fölvenned. De például a Star Wars Battlefront-ban ugyanez van, és ott milyen szar. Hát, hát nem működik. Igen, de itt, hát itt meg szar, már most szarul. működik b -ható. Meg az, hogy én jó nem játszottam vele, nem tudom biztosan, de hogy ez a béta úgy fut, mint hogyha holnap jelenne meg. De Mindenki mondta, hogy optimalizálva van, mm. nagyon jó, meg hát amúgy is általában ugye az idétek motorok azok nagyon jók, tehát a régi gépen a Rage nekem futott Maxon egy duokóros Intel procival, meg 2 giga meg, meg azzal a GTS 250-nel, azzal futott Maxon szinte a Rage, egyedül a textúrákat kellett visszavonni, Úgyhogy nagyon, jót csinál, nagyon jól néz ki szerintem, úgyhogy ez akár már holnap megjelenhetne. És ezt nekem be kell szereznem, mert ez a játék, ez, ez, ez ultra brutális meg a durva. Aha, és Lila lesz ebben. Purple power elő. <gül> okay. Mintárs is, vagy csak Lila? Azt majd még eldöntöm, de mert volt egy abros mint, ami nagyon tetszett. <gül> <Ja>. <gül> de az összes abros minta, meg tapéta. Mikor györgesz? Szörnyűek, nem Nagyon jó, nagyon jó. De, ami neked nagyon tetszik ebben a játékba, az nekem kivert a biztosítékot, tehát így érdekes. Mert amúgy jött előtte egy ilyen élőszereplős videó, ami rohadt jó volt. Vagy hát nem élőszereplős, na, tehát ilyen cinematik, tehát hogy a játéknak a vizéjével összeraktak valami animációt, hogy így megy a, a Doom Guy vagy nem tudom, hogy hívják a fickót, szerintem nincs külön neve, hanem így hívják. És így megy, és így öli a démonokat, és egyre a karcolás meg sebb van rajta, és közben szól a bedez zene, és így tényleg. Kinyír mindenkit, de most képzeljétek már ez, hogy néznek ki, ha mondjuk rózsaszín de lenne, -piros, pir piros abrosszal, tehát, hogy így nem, nem lenne az annyira menő. De ez nem a multi volt, ez a single. Ez, az ha a single ez volt, az. igen. Igen, igen, igen. de az a jó, de hogy hát ezt nem nekem használod. De nekem a multi, de az, az lenne a jó egyébként, ha csinálnak egy olyan modot hozzá, hogy, hogy ezt így kikapcsolom ezt a hülyeséget, biztos és így tényleg úgy néznek ki benne a, a, az emberkék, hogy akkor azok most tényleg Biztos, hogy lesz ilyen a multi. Ott a Hát lesz, de az korlátozott lesz. Még hát nem, hogy nem, ha, nem, ha nem a ezért terítő komóc, meg ilyeneket unlockoz a játékban, akkor mást, más értelme nem lesz játszani, csak azért más. Csak jó a játék, mondjuk. <gül> Még az se a tény. De, hogy ilyen unlokkolhatóság már kell. Meg kártyákat én nem láttam benne, nem tudom, hogy gondolják. Kártya nélkül is működni fog én azt mondom. Biztos? De ez a szintlépés meg kell, meg ez a sok szír amit kinyithatsz, az öt éveseknek kell, meg nekem is tetszik. Ön, <gül> az öt éveseknek évesek meg, meg, meg neked is kell. Én még nem nőttem föl teljesen. Jó van, <gül> oké. Okay. Jó van, mi ki kell, majd akkor dúmúzunk. Ja, jó van, ne ucska. De a játék mellett <gül> úgy tetszik, tényleg. Tehát meg, hogy így ugrálni lehet, meg hogy így föl, föl tudsz kapaszkodni dolgokba, amit nem érzed teljesen, meg hogy a, ha a millikilt a végén adod be és azzal ölöd meg, akkor kicsavarad a nyakát, letéped a lábát meg ilyenek, tehát az így hangulatos. Ez jó játék lesz. Így van. Várjuk. Jó Bontos. véres. Jó, véres. Ez még jól van a végszónak, de még van témánk, hogy Csigázt megkérdezzük, hogy mivel játszott mostanában. Hát felírtam itt ezt az Atlas Reaktor névre hallgató játékot, mm. ami jelenleg open alfa állapotban található, meg az internetekben. Hát én olvastam róla egy ilyen kis cikket, amiben úgy írták le, hogy a Dota 2 és az XCOM szerelem gyermekéről van szó. Hát inkább az XCOMra ra hasonlít szerintem. Sőt, teljesen. <gül> Nekem csak egy kérdésem van. Vannak benne MOBA elemek? Igazából nincs. Szerint. Akkor nem értem ezt adott a tett, kettő hát Igazából annyi moba elem van benne, hogy vannak a karakterek, akiket ki lehet választani, itt freelanceröknek hívják őket, és mindegyiknek ilyen egyedi szkírjei vannak. És ennyi. Aha, ezt éppen nem értem, tehát az overwatch is valaki így rámondta, hogy, hogy az így, így mo mobás beütésű FPS. Hát mi milyen moba elemmel, ne már mert nincs benne semmi mobás. Hát igen, róla. Tehát, az egy ha, arena shooter. Ha, ha már, már skillekkel dolgozol, akkor az már, akkor az már maga. Hát nem az. Nem <gül> szóval ez egy, ez egy XCOM multiplayer modként is eladható dolog lenne amúgy. Lehet, kitaláltak hozzá saját kis hősöket, meg minden de ezek nagyon jól néznek ki. Plusz, hát az XComnak nak szinte egy az egybe az irányítása itt van a játékban. Te tud körökre osztott minden, csak ugye ez multiplayerben. És hát egy is egy körökre osztott team deathmatch. Ez elég milyen hang. És ugye egy karaktert irányítasz csak. Igen, igen és van mindig azt nem 20 másodpercet vagy 10, vagy 20 talán inkább 20, hogy kiadnak a kis lépéseket, hogy hova mész, kit támadsz, és akkor vannak különböző fázisok, van a preparation, amikor ilyen híleket, meg egyéb ilyen skilleket tudsz benyomni, akkor van a dash, amikor gyorsan arrébb tudsz mozogni, és esetleg közben támadni, ha olyan a skill, utána van a csatafázis, fázis, Igazából egyszer kell kiadni a lépéseket, utána így megy szépen magától végig. Mindig a megfelelő fázisban végrehajtódik a parancsa, amit kiadtál. És szerintem ez egy jó játék. Nem azt mondom, hogy kiemelkedő, de jó. Na, jó nem nektél. tudom, így, így elmondásod alapján nekem az olyan furcsa, mint hogy nem nagyon akarna összeállni. Igen, amúgy így furcsán hangzik, de ugye alapból az XCOM-nak a harcrendszere az egész jó ki van találva, itt is megvan ez a fedezékesdi, és ilyen körökre osztottam mentek egymás ellen, és az a lényeg, hogy azt hiszem, hogy van egy ilyen, hogy amíg csapat előbb eléri az öt kílt, az nyer, vagy pedig, hogyha ez nagyon nem akar összeérni, akkor van egy ilyen visszaszámláló, hogy X kör után amíg csapatnak több kije van, az nyer. Uh -huh. És itt is ugye minden karakternek van olyan szkíli, amit alapból tud használni, és akkor, mit tűnik, hogyha megüti az ellenfelet, akkor valamennyi energiát termel, és mikor eléri az szint a százat, akkor tud használni egy ilyen erősebb skillt, nevezzük ulti ha már minden áron a mobát akarjuk ráhúzni. Érdekesnek és... tűnik. Nem, de hogy az a gondolom, nem... nincsenek benne, nem? Vagy az is van? Vagy nem jön? semmi, energiát. 5v5 tisztán. Pedig Azt semmi. még mondjuk hozzá is lehetne hozni, hogy mit tudom én, tehát a képekből tudsz energiát szedni, és Há, akkor utána nem, nem, nem. Tehát nem. alapból a pályák se olyan túl nagyok, tehát Aha, te nem nem, szóval nem, nem, adná magát. Szóval szóval érdekes mondod, A hősök, amik vannak benne, azokat egész jól eltalálták, nagyon jól ki vannak dolgozva, egy kicsit ilyen rajzfilmesebb, vonalon mozogó grafikáját, de nagyon jól kivitelezett. És az képes, hogy a Egyetlen de akkor is szerintem azért, mert közben adta voltam és ezt így nem szerette. Ah, meg, megint de... robotra váltott a TeamSpeak, úgy, úgy hallom. De viszonylag érthető. Tehát én innentől kezd a robotmódban, nyomjuk. Hát igen. így a, a hallgatóktól ezzel is elnézést a minőségi podcast készítésért. <laughs> Igen. Hát, Na most a végére megjött. Néha egy ilyen kis technikai hiba befér. Hát csak Ne nem legyen belőle sok. Igen, tehát stabil volt az a Teamspeak. De szóval van, nem tudom, nem hogy most ez a játék hogy ingyenes lesz, nem lesz ingyenes, hogy jelenleg elő lehet rendelni. A legolcsóbb csomag az 10 dollár, amiért 10 dollárnyi ingém tartalmat is kapunk, szóval... Nem tudom. Én ilyenkor mindig arra gondolok, hogy hogy lesz ebből jó free-to-play játék. Tehát én nem hát pay-to-win, nem, nem izé másfél évig farmolós, hogy legyen egy... Igazából csalálni. azt a vonalat viszi jelenleg, mint a League of Legends, hogy heti forgóban vannak ingyenes hősök, plusz Aha. meg tudod venni a többit. Az mondjuk teljesen korrekt. Ja. Hetente tudsz mindig más hőssel játszani. De persze itt is meg ez lehet pedig. venni farmolással. Így van. Aha, ez tök jó. Meg gondolom, hogy hát akkor vannak skinek hozzájuk, igen. meg minden ilyen baromság. Szó, meg hát itt is ugye van mindenféle módosítók, meg skinek, meg ilyenek. Ja, ja, hát ja. A akkor a szokásos. Igen. Ez meddig lesz open mondom. alfába? Vagy, vagy openbe? Nem, ez nem már akkor. Ez most kezdődött hmm. 31-én, mikor írtam, nem tudom, eddig fogta igen, adtani. Még. Nincs ideírva, hogy mikor lesz végül, úgyhogy lehet, hogy innentől kezdve, bárki tud vele játszani. De nem tudom, meg konkrétan lesz itt elvileg b igen, és teljesen stabil. Nem is kell sokat várni a matchmakingnél, viszonylag gyorsan összeszedi az embereket. Ha valamikor, ha már főraktalan, lehet, hogy ki kéne próbálni. Azt nem tudom, nem, hogy mennyire lehet így bíjaség. partiban játszani, mert nincs így szólóban kentem neki, de, de nem talán rossz. Talán egy videókártyával is elfut, majd ránézzünk. Talán nem tűnik olyan nagyon. Erőforrásigényes tudnak. Á, nem az, mondom, ilyen, ilyen kicsit ilyen rajzfilmesebb vonal mozog, de de, de amúgy szép látványa van. <gül> Viszont ha valaki fel akarja -e tenni, akkor arra készüljön fel, hogy ez egy újabb klienst fog telepíteni. Igen, a igen, igen. Ez a Glyph. De én nem is tudom, én nem is tudom, hogy vol, van ilyen. Tehát én azt hittem már mindent láttam is így. Néha hogy láttuk, hogy. Megint. a Glyph, gyerekek. Hát ők egy ilyen free to play játékokra specializálódott cég amúgy, úgyhogy én már találkoztam így velük. Igen, néztem, néztem a klienesteket, van, van egy pár játék még. Ami... Hát van egy én próbáltam is tőlük egy párat, de túl sokáig nem húztam, ez viszont mondom ez tetszik. Arcade Defiance van benne. Oh, azok a a Defense az régen, aztán fizetős volt. Igen, igen, az úgy kezdte. A később átváltott ilyen free to play-re. Meg az volt az a játék, amihez volt egy külön sorozat, tehát ilyen finom sorozat volt. A, ott a, játék a sorozathoz ég. volt a játék, de. <gül> ja, igen, és akkor. Miért ott a sorozat volt van. a menőbb? Az volt előbb, azt hiszem. Hát az, hogy előbb volt, az egy dolog, de lehet, hogy direkt azért csinálták, hogy a játékhoz legyen. Vagy hát igazából nem tudom, melyikből akartak bevételt, nagyobbat. A játékból ezek szerint nem nagyon sikerült, ha free to play-ra váltott. Pedig voltak benne jó ötletek. Az, hogy befolyásolod a sorozatot, bizonyos döntéseiddel, meg ilyenek, csak aztán semmi nem lett belőle, és a végén nem vette meg senki. Igen, terveznek még valami ilyesmit mostanában ilyen játékot, ez filmsorozat jön, csak most nem a szemből. hogy végig az. Akkor minek pofázok róla, mi? <síns> ez egy nagyon szép zárszó. Igen. Így van. Akkor... Véget értem, munka már. Zárul, Miki, a munkatárad. Úgy, már ez eddig nem jött még elő, gyerekek. Én már bezártam. Ennyi műsor alatt nem jött elő, zárul, Miki, munkatára. De hát tetszett? Nem Nos, nem érjön, mondom, nem ezt nem bíján mondom bíján, tovább. Mondom, nem bíján, nem, bíján, nem bíján. Ugyan már? A lényeg jó. a lényeg. Kövessetek minket mindenhol, és akkor jó lesz nektek is, nekünk is. nekünk is. Igen, Főleg nekünk. Úgy van, köszönjük a figyelmet. Szia gyerekek. Hello hello.